Дощ густішав, репіжив по шатру бучника, шугай його манився, задрімав. Та скоро щось хруснуло в зворині, і він прохопився. Дослухався, слізкаючи гвинторіза, а далі тихенько затяг. Ой, жалю, мій жалю, що тямного маю. Коли скінчив, нехотя промимрив, Жура душу точить. Чую, що тім є моє домоху клониться. Як увижу вивернуту смиреку, гадаю, що то моя могила. А я ще й не жив по-людськи. Лише двадцять третє літо то тобто, А серце вже так висушив, так вистудив. Руки залізом пахнуть, а не сиром, не женою я здивувався, що він такий молодий. Мені кортіло розрадити його. Як я віддячуся, Микола. За що? За те, що витяг мене із заклі. За ціпий язик таке казати. злобно сікану очима. Воля немає по рахунку. Я добре знаю, що це таке. Не одну тюремну лавицю обтер. Овести за файне письмо Дарчика заслуговуєш, проси собі щось, так і я добрий. Не треба нічого. Але скажіть, чи правда, що маєте заворожену рісочку, яка кулі відхиляє? спитав я. Маю, відрізав незворушно. Дев'яти сила, або стрільчик називається. Три стебла і землі ростуть, схожі на траву-пчайку. На Іван-день їх треба знайти і заворожити. Мені відунка із зворця до плеча прив'язала. Та кулі дурниця. Страх тебе з'їсть скоріше, як кулі. Я від цього маю надійний рятунок. Коли ляк бере верх і серце тріпоче, як зайчий хвіст, я так чиню посягнув рукою в пазуху під пахву і підніс пучку до носа. Запах його поту був гостріший за запах умиленого коня. І нараз мозок урівноважиться, стаю спокійний, як камінний міст. Було видно, що любить похвалитися, але за тою хвальбою крилося немало і насущної правди. Я поглядав на шугая і думав – Либонь і є, оживлена душа мого народу, мого маленького гірського окрайця Європи. Сплутана душа, що як птиця мріє, б'ється у сліпій своїй убогості, неудстві та забобоні, і вибухає помстою і жаданням справедливості. Вернувся Юра, що шепнув братові, і той спішно почав збиратися. «Я теж підвівся». «Дощова година найліпша, аби перейти тису», сказав Микола дорогою. «Румунські готарники сидять у будах, а як і втямлять, то в слюті й темноті не поцілять. Зв'яжи собі сніп і прав на порослий берег, і затям, з честю підеш через світ, а без честі ані до сусід». Тепер він ступав нешироко, в тяжких солдатських поканчах. Ураз став, відгорнув папороть, нахилився. От і ти маєш дев'яти сил, цим Борику. Раз у році сироті праздник, А нині ж Іванів день. Він простяг мені травину, Бучнув кулаком у груди і коротко попрощався. Будь здоровий і дужий. «Нічого не бійся, нічим не журися, але всього сокотися!» Ми розійшлися, але я довго ще думав про Шугая, про його дивну правду, гірку, смертельну правду. Я зробив усе так, як він радив. З кукурудзяного бадилля зв'язав плотик, поклав на нього одежу і торбу з книжками, дочекався першої звізди і відштовхнувся від берега. Коли вже був посеред річища, з румунського боку почулися рвані голоси. На мене направили лампи, по тихому плесі щось хлюпнуло. Кулі, догадався я. Та одразу ж зігрів себе рятівною думкою, зі мною дев'яти сил. З берега блимали спалахи, пухкали стріли, по моєму снопу по клунку кулі. Надто видка мішень, зрозумів я. І пірнув у глибінь тиси. Все моє добро пішло за водою, А з ним і образок терки, І золотий хрестик ружички, І розрив трава від чугая. Лишився я без нічого, Голий і гнаний, Між двома неприязними берегами. Якщо матимеш вуха і очі, то про помилку і біду завжди попередить тебе щось або хтось. Тільки умійся розпізнати і не бери на сміх. Дослухайся свого серця і відкрийся, для чого тебе покликано, в чому міра твого призначення. Може ти прислужишся одній людині, Может, свитови, а может, Богу.